Zortziregun urte Lehen degunkaren irakurri dut jai lir bat egongo dela diar artziniegan Noan esan duzu? Artziniegan Eta nonde e. montre da hori? Ez dakizun hondagoen artziniega? Aiar aldean mutil Kontua da, aute metetzen direla Zortziregun urte herria fundatu zutenetik Eta hori dela eta egundoko jai egingo dute Ni joango naiz, ze? Zubaltzatoz? Baina... Zer egon goda ba? Antza denez, herri osoa mozorrotuko dute. Dekoratuak ipiniko dituzte eta aliztane guztiak ere, erdiaroan bezala jantziko dira. Oso goza interesgarria izango menna. Ea ba, tortza yes. Jo, e, kontua da, biar gelituan aguela, iosunerekin mendira joateko eta ezin dut. Hora, eta horregatik ezareto horriko? Ia, saiozu iosuneri ere, gurekin etortzeko. Etortzen bazarete, arratxaldean urte gira joango gara bainatzera. Joango zara dira beste egun batean. Jo, begira. Egia esan, josune arraro samarra da jendearekin eta gainea, plan bat egiten duenean etzaio gustatzen aldatzea. Ben no bueno, zer ikusi? Egin esazuna iduzuna.